בעזרת השם, כותבו הרמתיניאנה, תורה מ' עד תורה נ"ט כולל. תורה מ' מי שיודע מארץ ישראל, שטעם באמת טעם מארץ ישראל, הוא יכול להכיר באחר אם היה אצל צדיק על ראש השנה עם לאו, ועם אותו הצדיק הוא גדול במעלה או קטן, ואם הוא צדיק אמיתי עם לאו, או אם הוא בעצמו צדיק. כי טעם, כי טעם ארץ ישראל יכולים לצייר לפני מי שיודע טעם שכל כי רק מי שהוא איש בור אי אפשר לו לדעת זאת אבל מי שיודע משכל כגון לומדים שמרגישים מעט טעם השכל בקושיה, כדרך, בפשט בקושייה כדרך הלומדים או חכמים בחוכמות אחרות שמרגישים טעם שכל יכולים להבין טעם ארץ ישראל כי אוויר עד ארץ ישראל מחכים וטעם החוכמה והשכל בוודאי יקר מאוד. אך עיקר מעלת קדושת ארץ ישראל הוא ראה רק על ידי השגחת השם נדבך. מוחמה עד שהשם נדבך מסתכל בארץ ישראל תמיד, כמו שכתוב, תמיד עיני השם אלוקיך הבא מראשית השנה ועד אחרית שנה, על ידי זה ארץ ישראל מקודשת ואווירה מחכים. כי עיניים על שם החוכמה. כי התפתחות החוכמה נקרא בחינת עיניים, כמו שכתוב ותתפכחנה עיני שניהם, ופרש רש"י על שם החוכמה נאמר. ומחמת שעיני השם בארץ ישראל, שמסתכל בה תמיד, על ידי זה האוויר עד ארץ ישראל מחכים. אך מהיכן נמשך מנתעורר זאת אצל השם ידבח? דהיינו, מבחינת עיניים להשגיח כנ"ל, זה נעשה על ידי נשמות ישראל שהשם ידבח מתפאר בהם, בבחינת ישראל אשר בך ועדי ההתפארות נעשים מבחינת תפילין, שנקראים פר, והתפילין הם בחינת מוחים, ונכנסים לפנים ובוקעים בעיניים, ומזה נעשה השגחת השם יתברך כביכול, שעל ידי זה נעשה קדושת ארץ ישראל, בחינת אוויר דרץ ישראל מחכים כנעד, ועל שם זה נקרא ארץ ישראל, שמקבל קדושתה מבחינת ישראל אשר בך התפארה כנעד. אך בוודאי לא כל העיתים שוות בהתקרבות ישראל להשם מטבח כי לפעמים חס ושלום יש שנתרחק אחד מהשם מטבח והזי אדרבא שכינה הצועקת קלני מראשי קלני מזרועי היינו שצעקתה שנתקלקל ונפגם מבחינת ההתפארות שאינו יכול להתפאר בהם ונפגם מבחינת התפילין שנעשים מן ההתפארות כנעד וזה קלני מראשי קלני מזרועי מראשי מזרועי דייקה, בחינת תפילין, שמניחין על הראש ועל הזרוע וכנ"ל. רק כשאחד מישראל יתקרב לה' נדברך, ונתווסף עוד ישראל שרוצה לעובדו ידברך, וכל מה שנתווספים יותר רבים מישראל שרוצים לעובדו ולהתקרב אליו, אזי נתגדל ונתווסף יותר התפארותו ידברך. שהוא ידברך מתפאל בעמו ישראלים מתקרבים אליו. ועל ידי זה ההתפארות נעשים תפילין, מוחים. ומזה נעשה קדושת ארץ ישראל, בחינת אוויר עד ארץ ישראל מחכים, על ידי עיני השגחתו כנ"ל. אך מי שיכול לראות זאת ההתפעות, שמתפאה השם יתבח בעמו ישראל, עזב ומקבל בחינת פאר ומוכין מן זאת ההתפעות שרואה. ונעשים אצלו גם כן בחינת תפילין. ונכנסים לפנים כנ"ל. ובוקעים בעיניים כנ"ל. ועדיין נעשים עיניו גם כן בחינת עיני השם. ואזי בכל מקום שהוא מסתכל ורואה, נעשה שם גם כן בחינת אביה דלת ישראל מחכים. כי עיקר קדושת אביה דלת ישראל הוא רק מבחינת עיניים הנ"ל. אבל מי הוא זה שיוכל לראות את השם נדבך, שיוכל לראות את פרותו נדבך? אמנם מי שרואה את הצדיק כאמת, שהוא מקרב בני אדם לעבודתו נדבך, והוא עיקר התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים, נמצא שהוא בעצמו ההתפארות שמתפאר השם יתברך בעמו כי על ידו כל ההתקרבות וההתפארות אזי מי שמסתכל בו ועיקר הדבר בעת הקיבוץ בעת שמתקבצים אליו העולם הבאים לשמוע את דבר השם וביותר בראש השנה שאז הוא הקיבוץ הגדול אזי ההתפארות גדול ביותר מחמת שמתקבצים הרבה בני אדם החפצים להתקרב אליו יתברך ואזי נתגדל ונתווסף פאר ויופי הצדיק כי הוא בעצמו התפעות כנעל אבל מי שמסתכל באמת בזה הצדיק האמיתי אזי הוא גם כן מקבל מן ההתפעות הזאת ונעשין אצלו גם כן בחינת תפילין מוכין כנעל ואזי נעשים עיניו גם כן כנעל בבחינת עיני ה' ואזי גם בכל מקום שהוא מסתכל נעשה גם כן בחינת ארץ ישראל בחינת אוויר עד ארץ ישראל מחכים כי הוא מחכים האוויר על ידי הסתכלותו בעיניו הנ"ל שנעשים מן ההתפארות כנ"ל וזה פירוש מלך ביופיו תחזינה עיניך היינו כשתזכה לראות מלך ביופיו דהיינו הצדיק ביופיו בתפארתו דהיינו בעת הקיבוץ שאז הוא יופיו בתפארתו כנ"ל על ידי זה עיניך תראה נא ארץ מרחקים בחינת אוויר עד ישראל. ישראל מחכים כי החוכמה נקרא מרחקים, כמו שכתוב, אמרתי, כמה ויהי רחוקה. היינו, שעל ידי זה שתראה את הצדיק ביופיו ותפארתו כנעל, על ידי זה בכל מקום שתראה בעיניך, יהיה נעשה בחינת אוויר עד ישראל מחכים כנעל. וזהו עיניך תראה נא ארץ מרחקים כנעל. נמצא, מי שיש לו תאווה והשתוקקות לארץ ישראל. בפרט מי שטעם טעם האמת של ארץ ישראל, כשפוגע ומתוועד יחד עם אדם שהיה אצל צדיק אמיתי על ראש השנה, הוא מחויב להרגיש אז טעם ארץ ישראל, כי על ידי זה האיש נעשה גם כן האוויר ובחינת אוויר ארץ ישראל כנעד, וראוי שיתעורר ועתה השתוקקות וגעגועים לארץ ישראל, כל אחד לפי בחינתו. בעיקר הדבר שיהיה באמת ובתמימות. ויש בזה עוד עניינים, כי אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. נמצא שאין ממלא תאוותו ורצונו בממון לעולם, כי תמיד חסר לו כנ"ל. אבל יש בחינת שפע כפולה, בחינת בכסף תועפות לך, שהוא לשון כפול, נמצא שבזה השפע נתמלא רצונו, מאחר שהיא כפולה. ולא סיים. תורה במא' לפעמים השם ידבר החוסם מופתים על ידי בעלי הפוסקים, מבחינת מופתיו ומשפטי פיו, שעל ידי משפטי פיו, שפוסק שיהיה כך, נעשה מופת. כי מחמת שנתקבל לבעל פוסק, וכשפוסק באיסור והיתר וכיוצא מקבלים דעתו, כמו כן כשפוסק באיזה עניין מקבלים דעתו, ונעשים מופתים על ידו. וזהו בחינת המופתים שמספרים מהגאונים שהיו בדורות שלפנינו. תורה מב כי אני השם רופאיך ראשי תיבות אמן כן יהי רצון ואין במקום אחר ברור עניין זה תורה מג על ידי חלישות הלב נופלים פחדים עליו כי הגיבון לא שום פחד בעיקר גבוהה בלב דהיינו מי שליבו חזק אינו מתיירא משום דבר ורץ לתוך קשרי המלחמה ומתגבר על ידי חוזק ואומץ ליבו וכן להפך רכי הלבב ומתפחדים. בזה שכתוב איש הירא ורך הלבב, פרש רש"י הירא וכולי, כי על ידי רך הלבב, על ידי זה הוא מתיירא כנ"ל. תורה מ"ד האמונה תולה בפה של האדם, לבחינת הודיע אמונתך בפי. היינו, על ידי שמדברים האמונה בפה, זהו בעצמו אמונה, וגם על ידי זה באים לאמונה. ומחמת זה צריך להיזהה מאוד מדיבורים של כפירה ואפיקורסות, אף על פי שאינו רע מליבו, דהיינו שהוא בעצמו מאמין ואינו כופה חס ושלום, רק שהוא חוזר ואומר דברי אפיקורסות ששמע בשם אחרים שהם אפיקורסים, והוא מתלוצץ מהם, אף על פי כן גם מזה צריך להיזהה מאוד, כי הדיבור הזה של כפירה מזיק לאמונה, גם הוא איסור גמור. כי על השם יתברך ברוך הוא אסור לומד דברי הרצות אפילו בדרך שחוק. ופעם מבואר בספרים ובדברינו בכמה מקומות להרחיק עצמו מאוד מאוד בלי לעיין כלל בספרי המחקרים הפילוסופיה. ואפילו מספרים של חקירה שחיברו גדולים מאחינו בני ישראל, גם מהם צריך להרחיק מאוד, כי הם מזיקים מאוד לאמונה. כי די לנו באמונתנו שקיבלנו מאבותינו הקדושים. וזה כך גדול ויסוד ועיקר בעבודת השם, להיות תם וישר וכולי, לעבוד אותו נדבך בתמימות, בלי שום חוכמות וחקירות כלל כלל לא. גם בחוכמות שיש בעבודת השם בעצמו צריך להרחיק מאוד, כי כל אלו החוכמות של העולם, שיש לנכנסים ומתחילים קצת בעבודת השם, אינם חוכמות כלל, והם רק דמיונות ושטותים ובלבולים גדולים. ואלו החוכמות מפילין מאוד את האדם מעבודת השם. דהיינו, מה שחושב וחוקר ומדקדק ביותר, אם הוא יוצא כראוי במה שעושה. כי בשר ודם אי אפשר לו שייצא ידי חובתו בשלמות. ואין הקדוש הוא בא בטרוניה וכו', ולא ניתנה תורה למלאכי השרת. ואל המדקדקים ומחמירים בחומרות יתרות, עליהם נאמר וחי בהם ולא שימות בהם. כי אין להם שום חיות כלל. ותמיד הם במרש שרועה, מחמת שנדמה להם שאין הם יוצאים ידי חובתם והמצוות שעושים. ואין להם שום חיוד משום מצווה, מחמת הדקדוקים והמרש שרורות שלהם. והוא בעצמו אינו מחמיר שום חומרה כלל. ובאמת, אחר כל החוכמות, אפילו מי שיודע חוכמות באמת, אחר כל החוכמות צריך להשליך כל החוכמות ולעבוד את השם בתמימות, בפשיטות גמור, בלי שום חוכמות. וזה היא החוכמה הגדולה שבכל החוכמות, לבלי להיות חכם כלל. כי באמת אין חכם בעולם כלל, ואין חוכמה ואין תבונה נגדו ידבך. והעיקר הוא כי רחמנא ליבא באב. תורה ממאי בעניין בני אדם שרוצים ומכינים עצמם כמה פעמים לנסוע לצדיק האמת, ואחר כך יש להם מניות, ונמנעים. דא כי שברת היא נקודה פנימית וממנה יונקים כל השישה ימים שהם מבחינת העיגולים סביב הנקודה כמו שכתוב בזוהר וכמובן והקליפות מוליכים את הרשעים סביב הנקודה בבחינת סביב רשעים את הלחום ואינם מניחים אותן להתקרב לפנים, לפני, הנקודה הפנימית וכל הזמן שהם עדיין בתוך העיגולים עדיין יש להם תקווה להתקרב אפילו פושעי ישראל כל זמן שלא יצא מן העגולים לגמרי חס ושלום, עדיין יש לו תקווה להתקרב לנקודה הפנימית. אבל מי שכבר יצא לגמרי חס ושלום מן העגולים, כגון משומדים, אזי אי אפשר לו להתקרב כלל. והצדיק הוא בחינת שב"כ, בחינת הנקודה הפנימית, שימנו יונקים הכל כמובן. תורה מ"ו מסירת נפש יש לכל אחד ואחד מישראל בכל יום ובכל שעה כגון שנותן ממונו לצדקה והממון הוא הנפש כי אליו הוא נושא את נפשו דהיינו שמוסר נפשו בהגיעות וסכנות קודם שמרוויח הממון ואחר כך נוטל הממון ונותנו בשביל השם נדבך נמצא מוסר נפשו וכן בתפילה איתא במדרש הנעלם שמבחינת כי עליך הורגנו כל היום היינו מסירת נפש כי צריך הגיעה הגדולה ומלחמה הגדולה עם המחשבות והבלבולים ותחבולות לנוז ולברוח מהם. ועל זה נאמר כי עליך הורגנו וכו', כמובן במדרש הנעלם. נמצא שהוא מסירת נפש, וכן כיוצא בזה. ודע, שהמניות שיש לכל אחד לעבודת הבוהה יתברך שמו, כגון לנסוע אל הצדיק כאמת וכיוצא, ולכל אחד ואחד נדמה לו. שהמניות שלו גדולים יותר משל חברו וקשה לעמוד בהם. דע שלכל אחד אין לו מניות רק כפי כוחו. כפי מה שיכול לשאת ולעמוד בהם אם ירצה. ובאמת אין שום מניעה. כי גם במניעה בעצמה מלובש שם השם מטבח, כמובן במקום אחר. במניעה הגדולה שבכל המניות היא מניעת המוח. דהיינו מה שמוחו ולבו חלוקים מהשם מטבח ומהצדיק. כי אפילו כשמשבר המניות שיש לו לנסוע להצדיק כי האמת הוא בא לשם, עם כל זה, כשמוחו חלוק וכשר וקושיות על הצדיק, ויש לו עקמומיות בליבו על הצדיק, זאת המניעה מונע אותו יותר מכל המניות. וכן בתפילה, שבתחילה יש לו כמה מניות על התפילה, ואחר כך כשעובר עליהן הוא בא להתפלל, כשליבו עקום ופתלתול מה' יתברך, זאת המניעה גדולה מכולם כנ"ל. היינו בחינת ליבי סחרחר, תרגום סביב סחור סחור. דהיינו שליבו מסובב ומוקף ומעוקם בעקנומיות וקושיות וכפירות על השם נדבך. שזה בחינת והם אראו את חייהם בעבודה קשה וכולי, ואיתה בתיקונים, בקושייה. היינו הקושיות שבליבו, שהם המניעה הגדולה מכולם. ואזי צריך לצעוק לאביו שבשמיים בקול חזק מעמקי הלב. ואזי השם יתברך שומע קולו ופונה לצעקתו ויכול להיות שמזה בעצמו יפול ויתבטא לגמרי כל הקושיות והמניות הנ"ל. ועל כל פנים השם יתברך שומע קולו שזה ישועתו וזה אותיות קושייה ראשי תיבות שמה השם קולי יקר שצריך רק לקרות להשם כשמתגבר עליו הקושייה והכפירה הכנ"ל ומעין זה מה שמספרים בשם הבעל שם טוב, זכר צדיק וקדוש לברכה. משל כשמלך אחד הניח אוצר גדול במקום אחד, וסיבב באחיזת עיניים כמה וכמה חומות סביב האוצר. וכשבאו בני אדם ללא החומות, נדמה להם שהם חומות ממש, וקשה לשברם. וקצתם חזרו תכף, וקצתם שברו חומה אחת ובאו לשנייה, ולא יכלו לשברה, וקצתם שברו יותר, ולא יכלו לשבור נשארים. עד שבא בן מלך ואמר אני יודע שכל החומות הם רק באחיזת עיניים ובאמת אין שום חומה כלל והלך לבית החד שעבר על כולם ומזה יבין המשכיל הנמשל מאליו על כל המניות וההסתות ופיתויים שהם חומות שיש על אוצר של יראת שמיים שבאמת אינם כלום והעיקר לב חזק ואמיץ ואז אין לו שום מניעה בפרט המניות בגשמיות, כגון לחמת ממון, מה או שמנה אותו אשתו, בנה וחותנו, אביו, אמו וכו' וכיוצא, כולם בטלים ומבוטלים למי שלבו חזק ואמיץ על השם נדבך. וגם אפילו גבורה של הגיבורים הוא רק מחוזק ואומץ הלב, שיש לו לב חזק ביותר לרוץ בקשרי המלחמה, כמובן בספרים. תורה מז סכנה גדולה לאמר תורה וצריך לזה הגייה גדולה ואומנות יתרה שיוכל לשקול בפלס דבריו באופן שלא ישמע כל אחד ואחד מהשומעין כי אם מה שצריך לו ולא יותר ואף על פי שהכל שומעין כל התורה שאומר אם כל זה לא ישמע כל אחד רק מה שצריך לבד וכמובן פסוק וישמע יתרו ואלו כל עולם שמרו אלא יתרו שמע וכולי כי רק שמיעת יתרו הנחשב לשמיעה שנכנס באוזניו ושמיעת כל העולם אינו נחשב שמיעה כלל ומי שאינו יכול לומר תורה בבחינה זו אסור לו לומר תורה כי כל אחד ואחד כשבא אל הצדיק לשמוע תורה בא עימו גמרא שלו דהיינו הקליפות הנבראים על ידי עבירות חס ושלום והם הדוחקים את העולם ועושים בלבול ודוחק גדול בשעת אמירת התורה כי הרע הענק של כל אחד רוצה לבלבל. בזה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, עין דוך קדקה לאמיניים, עין הוא מערה של כל אחד ואחד, שם הקליפות כנ"ל. ואלו הקליפות רוצים גם כן לנהוג מן התורה, וניקתם הוא רק מהמותרות. דהיינו, מה שאחד שומע יותר ולמעלה ממוחו והבנתו, זה בחינת מותרות, ומשם ניקתם. וזה בחינת רזי תורה, שנמסר על החיצונים. כי הניקתם רק מבחינת רזי תורה, דהיינו ממה שהוא למעלה ממוח האדם, כל אחד לפי הבנתו. על כן צריך החכם אומר תורה שיהיה לו אמנות הנ"ל, שלא ישמע שום אחד מהשומעים מה שאינו לפי מוחו והבנתו שאינו שייך לו כנ"ל, כדי שלא ניתן להם הניקה חס ושלום, ודע שיש קליפת דקה שסמוכה להקדושה. שזאת הקליפה הדקה יכולה לנהוג אפילו מגוף התורה בעצמה, אפילו אם אין בה מותרות. והתיקון לזה, כשמדברים מישועת ישראל, שאז בורחת אותו הקליפה הדקה, וזה בחינת מה שאמרו רותינו זכרונם שיתרו בא והלך לו קודם מתן תורה. כי בחינת הקליפה הדקה שבורחת כששומעת ישועות ישראל, והצדיק האמת, יש לו אימה גדולה כשאומר תורה, יותר מאימת ראש השנה ויום הכיפורים. תורה מ"ח כשאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך שמראים לו התרחקות, ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה, ואין מניחים אותו כלל להיכנס לעבודת השם. ובאמת, כל ההתרחקות הוא רק כולו לא התקרבות. וצריך התחזקות גדול מאוד מאוד, מבלי ליפול בדעתו חס ושלום, כשרואה שעוברים כמה וכמה ימים ושנים, שהוא מתייגע בהגיעות גדולות בשביל עבודות השם, ועדיין הוא רחוק מאוד, ולא התחיל כלל לכנוס לשערי הקדושה, כי הוא רואה עצמו שהוא מלא עדיין אביות וגשמיות והרהורים ובלבולים גדולים, וכל מה שהוא רוצה לעשות בעבודת השם, איזה דבר שבקדושה אין מניחין אותו. ונדמה לו כאילו אין השם ידבר ומסתכל עליו כלל ואין מוצא כלל בעבודתו מחמת שהוא רואה שהוא צועק בכל פעם ומתחנן ומתנפל לפניו ידבר לפני, לפני שיעזרהו בעבודתו ואף על פי כן עדיין הוא רחוק מאוד מאוד כן נדמה לו כאילו אין השם ידבר ומסתכל עליו כלל ואין פונה אליו כלל כי הוא יתברך אין רוצה בו כלל אין על כל אלה, וכיוצא בזה צריך התחזקות גדול, לחזק עצמו מאוד מאוד. ולבין להסתכל על כל זה כלל, כי באמת כל ההתרחקות הוא רק הוא התקרבות כנ"ל. וכל הנעל אמר על כל הצדיקים, כאשר שמענו מפיהם בפירוש, שנדמה להם שהשם נדבך, אין מסתכל ופונה עליהם כלל. מחמת שראו שזה זמן רב שהם מבקשים וגאים ועושים ועובדים עבודת השם נדבך, ועדיין הם רחוקים מאוד מאוד. ואילו לא היו מחזקים עצמם מאוד, בלי להסתכל על זה, היו נשארים במקומם הראשון, ולא היו זוכים למה שזכו. והכלל, אהובי אחי, חזק ואמץ מאוד, ואחוז עצמך בכל הכוחות להישאר קיים בעבודתך. ואל תחוש ואל תסתכל כלל על כל הנער וכיוצא בזה. ואם אתה רחוק מאוד מאוד, מאוד ממנו נדבך, ונדמה לך שאתה פוגם בכל שעה ממש נגדו יתברך, אם כל זה כנגד זה תדע שאיש כזה, שהוא מגושם כל כך, כל תנועה הוא תנועה שהוא מנתק עצמו מעט מעט מהתגשמיותו, הוא פונה להשם יתברך, היא גדולה ויקרה מאוד מאוד. ואפילו נקודה קטנה מאוד, שהוא נעתק מהתגשמיותו אליו יתברך, הוא רץ בזה כמה וכמה אלפים פרסאות ברמות עליונים. כאשר תבין היטב מן המעשה של הצדיק שהתגבר עליו מאוד העצבות וכו', כמובן אצלנו. ועל זה ישמח מאוד ויחזק עצמו בשמחת תמיד, כי העצבות מזיק מאוד מאוד. ודע, שתכף כשאדם רוצה להיכנס בעבודתו יתברך, אזי תכף היא אווירה גדולה כשיש לו עצבות חס ושלום. כי העצבות היא סיט רעך רע והשם יתברך שונא אותה. וצריך להיות עקשן גדול בעבודת השם. לבלי להניח את מקומו, דהיינו מעט מקצת עבודתו שהתחיל אף אם יעבור עליו מה. וזכור דבר זה היטב, כי תצטרך לזה מאוד כשתתחיל קצת בעבודת השם. כי צריך עקשנות גדול מאוד מאוד להיות חזק ואמיץ, לאחוז עצמו, לעמוד על עומדו אף אם מפילים אותו חס ושלום בכל פעם. כי לפעמים יש שמפילין אחד מעבודת השם כידוע. אף על פי כן עליו לעשות את שלו, לעשות מה שיוכל בעבודת השם. ואל הניח עצמו ליפול לגמרי חס ושלום. כי כה הולך לנפילות והירידות והבלבולים וכיוצא בזה, צריכים בהכרח לעבור בהם קודם שנכנסים בשערי הקדושה. וגם הצדיקים האמיתיים עברו בכל זה. ודע, שיש אחד שכבר הוא יוצא לפתח של הקדושה והוא חוזר לאחוריו מחמת הבלבולים הנ"ל. או שאזי כשהוא סמוך אצל הפתח, אז מתגבה עליו הסית רעך והבעל דבר מאוד מאוד, רחמנא ליצלן, בהתגברות גדול ונורא מאוד מאוד, רחמנא ליצלן, והם מניחים אותו להיכנס לתוך הפתח, ומחמת זה הוא חוזר לאחור חס ושלום. כי כן דרך הבעל דבר והסית רעך, כשרואה שהאדם סמוך, סמוך ממש לשערי הקדושה, וכמעט שיכנוס, אזי הוא מתפשט עליו בהתגברות גדול מאוד מאוד, אך מנאי צלן. על כן צריך אז התחזקות גדול כנגדו. ושמענו מצדיק אמיתי שאמר, שאילו היה אומר לו אחד, יהיה מי שיהיה, בעת שעסק בעבודת השם בתחילתו, אחי, חזק ואחוז עצמך, הייתי רץ ומזדרז מאוד בעבודתו ידבך. כי גם עליו עבר כל הנ"ל, ולא היה שומע שום התחזקות משום אדם. על כן מי שרוצה לכנוס בעבודת השם, יזכור זאת היטב ויחזק עצמך מאוד. ועשה מה שתוכל בעבודת השם, וברבות הימים והשנים תכנוס לבטח בעזרתו יתברך לתוך שערי הקדושה. כי השם יתברך מלא רחמים ורוצה בעבודתך מאוד. ודע שכל התנועות וההעתקות שאתה ניתק וניתק בכל פעם, איזה מעט מין גשמיות לעבודתו יתברך, כולם מתקבצים ומתחברים ומתקשרים ובאים לעזרתך בעת הצורך דהיינו כשיש חס ושלום איזה דוחק ועת צרה חס ושלום ודע שאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל ודע שיש אילן שגדלים עליו אלים שכל הלץ צריך להיות גדל מאה שנים והוא נמצא בפרדסים של השרים וקוראים אותו בלשונם מאה שנים ומסתמה כשגדל מאה שנים בוודאי עובר עליו מה שעובר ואחר כך בסוף המאה שנים הוא יורה בקול גדול כמו קנה שרפה ויאבן הנמשל היטב וראוי לדרך עם מה שנאמר במאמר זרמה על אלוקי בעודי דהיינו לבקש ולחפש למצוא בעצמו איזה זכות ואיזה נקודה טובה ובזה המאה הטוב שמוצא בעצמו ישמח ויחזק עצמו ועד יניח את מקומו אף אם נפל למה שנפל אמנה לצלן. אף על פי כן יחזק עצמו במעט דמעט טוב שמוצא בעצמו עדיין עד אשר יזכה לשוב על ידי זה לשם מטבח. בכל הזדונות יהיו נעשים זכויות. ומה עשה הבעל שם תוך זכר צדיק לברכה לים כשסיתו הבעל דבר וכו'. ומזה תבין עד היכן אתה צריך להתחזק בלי לאש עצמך חס ושלום אף אם יהיה מה שיהיה, והעיקר להיות בשמחה תמיד, ולשמח עצמו בכל מה שיוכל, ואפילו על ידי מילי דשטותא לעשות עצמו כשוטה, ולעשות ענייני שטות וצחוק וקפיצות ויקודים, כדי לבוא לשמחה שהוא דבר גדול מאוד. תורה מט, לפי גדולות השם יתברך ועוצם עוממותו יתברך, בתנועה קלה בעלמא, ובהסתכלות בעלמא שאינו קראו לפי כבודו יתברך, היה ראוי לבוא על האדם אשר ראוי חס ושלום, חס ושלום. אך השם יתברך מלא רחמים וכל העולם מלא רחמנות, והוא רוצה מאוד בעולם. על כן צריך לחזק עצמו מאוד בעבודתו בכל מה שיוכל, אף אם הוא כמושהו, ולסמוך על לחמיו מרובים בלי שיעור, כי בוודאי לא יעזוב אותו אף אם עבר מה שעבר. עבר אין, והעיקר מכאן ולאבא לא יעשה עוד. ויהיה שו ואל תעשה על כל פנים, הן במחשבה הן במעשה. כי גם המחשבה של אנשים כאלו היא גם כן עשייה. כי גם בעולם העשייה יש מחשבה. וצריך להיות שו ואל תעשה במעשה ובמחשבה כנ"ל. ומה שנעשה עמו ממילא אל יחוש ואל יסתכל על זה כלל. ודע שעיקר התשובה השלמה היא כשאדם עובר באלו המקומות ממש שהיה עובר מקודם התשובה כל אחד לפי מה שעבר עליו בימים הקודמים, וכשהובע באלו המקומות והעניינים שהיה מתחילה ממש, ועכשיו פונה עורף מהם, וכופה יצרו לבלי לעשות עוד מה שעשה, זהו עיקר התשובה השלמה, ורק זה נקרא תשובה. והוא מעלה גדולה כשיש עדיין עץ הרע לאדם, כי אז יכול לעבוד אותו יתברך עם העץ הרע די כאן. דהיינו לכך כל ההתלהבות והחמימות, ולהכניסו בתוך עבודת השם. דהיינו להתפלל ולהתחנן בחמימות והתלהבות הלב אחרי זה. ואם אין יצר רע לאדם, אין עבודתו שלמה כלל. והעיקר, לעצור ולעכב החמימות בעת התארות, ולהניחו בעת התפילה והתבודדות, בעבודה. שם יניח חמימותו וההתלהבות לתוך העבודה כנ"ל. ואפילו מי שאין לו איש לפעמים שמתפעל בהתלהבות, וזה בא גם כן לחמימות העץ הרע שיש לו. רק שהוא אינו מקבל על זה שכר. אבל מי שרוצה להתנהג בכשרות הוא מעלה גדולה כשיש לו עדיין עץ סערה כנ"ל. נון המחשבה ביד האדם להטוטה כרצונו למקום שהוא רוצה, כמובן במקום אחר. שאי אפשר שיהיו שני מחשבות ביחד כלל. ואפילו אם לפעמים הולכת מחשבתו פורחת ומשוטטת בדברים אחרים וזרים וביד האדם לחזור ולהטוטה בעל כורחה אל הדרך הישר לחשוב מה שראוי. והוא ממש כמו סוס שפונה מן הדרך וסע לדרך אחר, שתופסין אותו בעפשה וכיוצא ומחזירין אותו בעל כורחו אל הדרך הישר. כמו כן במחשבה ממש, שיכולין את בעל כורחה להשיבה אל הדרך הראוי. תורה נ"א העץ הרע נוקש באדם בכל פעם ומעוררו למה שמעוררו ואף אם אין האדם שומע לו ופונה עורף ממנו, אף על פי כן הוא נוקש בו עוד הפעם שני, שלישי, רביעי ויותר. אבל אם האדם הוא חזק בדעתו והקשה נגד היצרה, <coughs> ואין לו פונה אליו כלל, אזי היצרה מסתלק והולך לו, וכן בתפילה בעניין המחשבות הבאים לבלבל, הוא ממש כנ"ל. שהמחשבה באה כמה פעמים, פעם אחר פעם לבלבל, וצריך להיות חזק בלי להסתכל עליה כלל בשום אופן, והזית תסתלק, ואין במקום אחר מזה. תורה מ"ב מה שקשה קושיות על הצדיקים, זה מוכרח להיות, כי מתדמים ליוצרם כמובן. כמו שקשה קושיות על השם יתברך, כמו כן בהכרח שיהיה קשה קושיות על הצדיק, כי הוא מתדמה אליו יתברך. ובעניין הקושיות שקשה על השם יתברך, מרגלה בפומה לומר, אדרבה, כך ראוי להיות דייקה, שיהיו קושיות על השם יתברך. וכך נאה ויפה לא יתברך לפי גדולתו ועוממותו. כי מעוצם גדולתו ועוממותו, שהוא מרומם מאוד מדעתנו, על כן בוודאי אפשר שנשיג ונבין בשכלנו הנהגתו יתברך. על כן בהכרח שיהיו עליו יתברך קושיות, כי כך נאה ויפה לעבורו יתברך. שיהיה מרומן ונישא מדעתנו, שהעדי זה קשה הקושיות כנעד. ואם היה הנהגתו כפי חיוב דעתנו, אם כן היה חס ושלום דעתו כדעתנו. תורה מ"ג <coughs> גודל נקרא את המחשבה נודע לי עתה, כמחשבה יקרה מאוד מאוד, שנעשה ממנה דברים שלמים ממש, שיש להם קיום כל הימים שהתקיימו עולמות, כל זמן על שרשי מטבח וכו' וכו'. וחוכמה יקר יותר, כי מחשבה הוא שעולה על מחשבתו לבד, וחוכמה הוא שבונה בחוכמתו בניינים בשכלו הוא יקר מאוד. בעיקר הדבר שיהיה באמת. ואפילו פשט שמחדשים הוא גם כן דבר גדול מאוד, וצריך גם כן שיהיה באמת, וגם להפך, כשהוא בלא אמת נעשה ממנה גם כן דברים להפך. <coughs> <coughs> תורה נ"ד הבחירה ביד האדם לעשות כרצונו <coughs> ואפילו כל הדברים, הכל ביד האיש הישראלי להתנהג הכל ברצונו וכבחירתו. כי ביד ישראל יש בחירה בידם על כל דבר שבעולם. כי אצל אחרים יש דברים שהם בהם. אבל אצל איש הישראלי כל דבר ודבר שהוא עושה, כגון לנסוע לאיזה מקום וכיוצא, יש בו עבודה. ועל כן יש לו בחירה על הכל. תורה נ"ל רווח העולם הזה אין לשער, דהיינו מה שאדם יכול להרוויח בזה העולם. ואין צריך על זה הוצאות משלום, שקוראינו אישלל. רק ממה שהכין לפניו בורא יתברך יכול להרחיב ידו ולהרוויח הרבה מאוד, עין לא ראתה וכו'. תורה נ"ו כשיש לאדם לב, אין שייך אצלו מקום כלל, כי אדרבה, הוא מקומו של עולם וכו'. כי אלוקות הוא בלב, כמו שכתוב צור לבבי. ואצל השם מדבר נאמר הנה מקום איטי שהוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו נמצא מי שיש לו לב ישראלי אין ראוי לומר שמקום זה אין טוב לפניו כי אין שייך אצלו מקום כלל כי הדרא הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו כנ"ל תורן זין <נדזיין> דע כשצדיק גדול אמיתי מגלה תורה חידושים נפלאים ונוראים הוא טובה להקטנים במעלה, שעל ידי זה נתגדל הקטן במעלה, שהכל רצים ובאים אליו. וגם בהסית ראחר נתגדל אחד על ידי זה. כמו שמצינו בבילעם, כשנתן השם מתברך את התורה לישראל, באו כל האומות לבילעם, נמצא שעל נתינת התורה לישראל נתגדל בילעם. ובאו אליו כל העולם, והוא עמד עצמו על איזה פסוק כי אז, כשבאו אליו, שאלו אותו מה ששאלו, השם למבול ישב, והוא עמד על פסוק והשיב להם השם עוז וכולי. וכן בישראל בעצמן, שהם בקדושה, ואינם באים חס ושלום לבלעם וכיוצא בו, אך כשצדיק גדול אמיתי מגלה חידושים ונעשה רעש גדול, שזה מגלה חידושים נוראים כאלו, אזי כולם מתקבצים ובאים לאיזה קטן במעלה, ונאספים אצלו לשמוע ממנו. מחמת הרע שנעשה על ידי החידושים שמגלה הצדיק הגדול והוא עומד עצמו על איזה פסוק ואומר להם מה שאומר. תורה נמחקת יש בני אדם שאומרים שכשהצדיק גדול במעלה מחמת גדולתו אינו יכול להשגיח ולהסתכל על בני העולם כי הוא רחוק מהעולם. הוא באמת אינו אוקיי. כן, כאדרבא כי הצדיק גדול מאוד יכול להשגיח ולהסתכל יותר על העולם וכמו שמצינו ברבן יוחנן בן זכאי, שבוודאי היה גדול במעלה מאוד מאוד, יותר ויותר הרבה מהצדיקים שבזמן הזה, ואף על פי כן אמר, אוי לי אם אומר, אוי לא אומר, נמצא, שרבן יוחנן בן היה בקיא כל כך בתוך העולם, עד שהיה מתיירא לומר דברי תורה, שלא ילמדו ממנו הרמאים. הרי שהיה בקיא מאוד בעולם, עד שאדרבא, היה מתיירא ונלמדו ממנו הרמאות. כי באמת כל מה שהצדיק גדול ביותר יכול להשגיח ולהסתכל ביותר בעולם. כי הלא השם יתברך ומרומם הוא נוסה מאוד מאוד מן העולם, ואף על פי כן כאילו הוא משגיח בהשגחה פרטית על כל העולם. כי באמת מי שהוא יש, אזי אין לו יכול להיות בכל מקום בבת אחת. כי מה ישות כשהוא עומד כאן, אינו כאן. כגון כשהוא באיזה עבודת השם, אין לו יכול להסתכל בעולם. אבל מי שהוא עין, אין מקום שלא יהיה שם, כי אין לו מקום כלל. ועל כן, כל מה שהצדיק נכלל יותר בעין, הוא יכול להשגיח ולהסתכל בעולם יותר. כי אין שייך לומר עליו שהוא במקום גבוה ורחוק מהעולם. כי אין לו מקום כלל. וכמו שמובא בדברינו בשם המגיד על הרוצה להחכים ידועים וכולי אין שם. תורה נ"ט יש זריז ונשכר, זריז ונפסד. כדא. כי מצווה גוררת מצווה, נמצא שהמצווה גוררת את חברתה ובוודאי יש איזה בחינה בין המצוות, משהו בין מצווה למצווה שהוא מקשר מצווה אחת אחר חברתה אשר המצוות נגררים אחת אחר חברתה ובאמת זאת הבחינה בעצמה, היינו משהו בין המצוות כנ"ל, זאת הבחינה היא גם כן יקרה מאוד ועל כן מי שהוא צדיק מנעוריו והולך בדרך הלשם מימיו מדרגה לדרגה כמו שכתוב באברהם ואברהם זקן בא בימים שאברהם בא לדרגה שלו על ידי הימים כמובן בזוהר כי בן שלוש שנים הכיר את בוראו והיה הולך תמיד מדרגה לדרגה ומי שהוא זו הוא מפסיד על ידי הזריזות כי כשהוא זריז גדול ורץ בזריזות ממצווה למצווה אז היה הוא מפסיד על ידי זה בחינת הקדושה משהו בין מצווה למצווה כנעד, כי על ידי זה הזריזות הוא עובר ומדלג על הבחינה הזאת, כי המצווה בעצמה הולכת אליו, כי היא נמשכת ונגררת אליו על ידי המצווה הראשונה שגוררת את השנייה כנעד. וכשגם הוא רץ בזריזות על המצווה, אזי יוכל לדלג ולעבור את הבחינה הנעד, דהיינו משהו בין המצוות כנעד, ועל כן הוא זריז ונפסד. אבל כששואג קצת יוכל בתוך כך להשיג גם הבחינה שבין המצוות כנ"ל. וכל זה למי שהולך בדרכי השם כסדר מנוריו. אבל מי שצריך לעשות תשובה, הוא צריך דווקא להיות זריז גדול מאוד מאוד, מאוד למהר ולרוץ מאוד להימלט על נפשו. ואסור לו לשהות כלל לעמוד ולהתיישב. קיבל תשובה אינו הולך מדרגה לדרגה כלל. ואין בינו ובין הקדושה שום בחינה הנ"ל, כי הוא צריך להתחיל מחדש, והוא צריך לרוץ ולדלג אל הקדושה כמובן, שהבעת תשובה צריך לדלג על כל מה שצריך לדלג, ולקפוץ אל הקדושה בזזות גדול. ואיש כזה הוא זריז ונזכר כנ"ל. ובחינה שבין המצוות כנ"ל, הוא כגון וידבר השם אל משה לאמור בוודאי יש עבודה גם באלו הדיבורים שהם קודם המצווה. כעיקר המצווה בעצמה נאמר בתורה אחר כך, אחרתרת ועשית. אבל באמת בוודאי גם פסוקים הנ"ל שבין מצווה למצווה, יש בהם עבודה. וזהו בחינה הנ"ל, מה שבין מצווה למצווה. ועוד יש בזה, ועיין במקום אחר מעניין זה, שבאמת יש עבודה גם בפסוק וידבר וכולי. גם בפסוק מידבר וכולי, גם בפסוק מידבר וכולי, גם בפסוק מידבר וכולי, גם בפסוק מידבר וכולי